Shëndëruar vlëzërë mësliman E <tune> jemi shumë falëndëru së Allahot të madhrua E cili në ka drejtuar E cili në ka odhëzuar E cili në i ka hapor si të tonë Dhe ne shofim me ta Na i ka hapur veshtë ton Dhe ne e dëgjoj me ta Na i ka hapur zemrët tona Dhe ne e logikojmë Dhe analizoj me to Na i ka hapur ndjenja tona të mbranshme Dhe e kuptojmë realitetin e dinit ton E kuptojmë se Korani është i plod Se sineti pejgamberit sallallahu alehi wa sallem është i përmledhur Dhe ka marrë fundë Pune dinit Allahot a zëvëgjel, nuk ka diqka qka mund të shtohet në din të Allahot, e as të paksohet në as një mënyrë. Fa ndryshe, ne jemi të knaqër shumë, dhe të lumëtor që dini Allahot a zëvëgjel, është të plotë, dhe është të përkryer, dhe është të saktë, dhe është zotë i knaqër më këtë din, që ne të mbojmë këtë din, të praktikojmë këtë din, Të jetoj me kitë din Të shkojmë Allahu të Allahu i madhruar Dhe të atakojmë atë e me kitë din Të ndëruar lëzër dhe motra muslimon Jemi në fund të këti viti Gjesisht në prakt të këtyre festave Të cilë të festojnë Në kateran të botës njerëzit Dhe mjerisht Nga një herë edhe jo muslimon Ma konkretisht Jemi në prak të fest të ashtë të quajtorë, fest të vitit të ri, ku mjerësht dhe fatë këtësisht, ka dhe përtuar kjo fest, edhe të shumë shtepia, dhe në gjire në shumë, familje dhe besimtare dhe muslimane, të silatë njësojnë Allahën e madhruar, të ba reke o të ala, dhe besojnë pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallem, pejgamber dhe të dërguar të Allahët e madhruarë, Ja se i dha akhlatianu zaman jamanoll fi hadin ne i kemi besuar Allahu te madhruat dhe nga imani dhe besimi qi kemi ne Allahu ne's se dini jon kam arpun esh per kryer dhe plecuar barakatrmet shekuish dhe nuk kemi nevoje per gjora tjera per te futur dinin ton Festimi i vitit të ri është një festë e cila kundërshton shariatën e Allahut, e kundërshton islamin. Festimi i kësaj feste dhe festave të tjera, të mëhershme edhe ato që vijnë mëvon, që vijnë mëvon, janë në kundërshtim të plotë me parimet e shariatës së Allahut të majruar. Dhe sa musliman nuk kanë vendas hapësir të festojnë ato festa ku do të qofsh, qofshin ato. Mejëstena bidini min binin. Ky fes Eviti 3 nuk ka të bëjë me Islam. As për as për se afer më as për se Lartit, nuk ka të bëjë as me të krishterët, të cilët mëresht e festojnë kët festë më të madhe. Nuk ka të bëjë as me Hebrejt, të cilët fatmirsë nuk e festojnë kët festë. Nuk ka të bëjë As me budistat, as me zjarpotistat dhe më shumë kënd në botë nuk ka të bëj, por ka të bëj me një fetë të vjetër pagane të brav të evropianëve të vjetër. Të vjetër pagane. Festë të tyre të vjetër dhe të vjetër para deportimit të krishterizmit në Evropë. Por mërisht ka deportuar pastaj edhe në Evropën e hershme të krishterë dhe më vonë është bër edhe festë të tyre anipse nuk e kanë në zamër të dinit të tyre, por me gjitha të festojnë dhe nëmërojnë njën nga festat më rëndësi, të cilat të festojnë gjatë vitit. Si do qoftë, letjeta jo apo kjo, për neve mëslimanëve është më rëndësi, se ne mëslimanë të nuk kemi hapsirë, ta festojnë një festë të tilë. Allah i madhruar, ka thonë në Koran, o li kullu me të njallëna me nëseken, humna si kuhu, për gjdo imet, Për gjithë do shëqri, kemi si e lorë festa. Bajrame, festa të cilat, ata i ndjekin ato, i festojnë ato. Pra ata, të cilat, i përkasin kësaj feje, gjithë së shkjo festi, përket festi tyne, le ta festojnë ata, nuk kem punim e ta. Ata e kanë dinin e tyre, fejnë e tyre, ndërsa ne kemi fejnë ton, qështë na kam suar Allah i madhruar në Koran. Ne kemi të qartë Shumë të qartë Se harame të mëdha janë të mëdha Dhe shumë të mëdha Por festimi kësa i feste Apo së cilës dhe fest tjetër është harame i madhë Dhe ka feshme të madhë Të Allah ose sa të shdo harame tjetër Që e bënë mëslimani Sepse thjesht dhe shkurt dhe qartë Harame i dhi Apo kryrë janë do një harame E bënë mëslimani Fasik E bënë mëslimanin më katarë, të madhë, gjunahëqarë, por nuk e nëzirë ratë nga dini, ndërsa festimi kësa e feste dhe festave të tjera, ka shansë reale dhe shumë të madhë, me nëzirë mëslimanin nga dini Allahut krejtë, me një natë, me një festë mund të dëllë prej dinit krejtë. Zatën pejgamberi, a.s. Ne e ka të rjekur vrejtjen mëti, shumë mëti dhe shumë mëti, para 14 shekujve, se ne, se ne, ju ata që kanë qenë atëher, por ne, se kurse pëtë dënë me nabrejtuar neve sëtë, me hemer dhe mbijemen në këtë sheko njëzët dhe njëzët e njëzët e njo, se ju a ju njerë, kini me hesur për kemë, për për kemi. Ndaj dhe drejt atyre të cilet kanë qenë para jush Dhe këni me i pasuar ata Në gjdove e për të mave dhe të vogël E ne jemi duke par Me sytë tonë dhe duke përjetuar Edhe me veprat e tona për se gjalli Ate që ka përmtuar Peygamberi Aleihis Salam Se do të ndodhur Por ja që është duke ndodhur Pra është një prejshenjave të kiametit që mëslimon të pasojnë të tjertë në festat e tyre. Keni fri nga Allahon e madhruar dhe mundohën të ndikoni në familje të jua ja mëslimon. Nuk ka qeni njohër festimi vitë të ri në për familje dhe në vendin tonë. Dhe në shtepia tona nuk a qeni njohër Por në dekadat e fundit është përhapur me të madhë Sa që ka, ka përpshirë Gjo familje mësliman Eta është duhet jemi ne Ata të cilet përpichemi Ta rikthejmë ate që ka kaluar Gjetësish këtë virus I cilin a ka ka pluar Ta largojmë nga vedvetja jon Dhe nga familjet dhe shëqëria jon Këtë në nëri këtë të lakar Kullukur kërani Shemila Pasta i blëzër mësliman Bini stikfar Për vedvetin e juaj Dhe familjet e juaja Dhe për krejtë mësliman Se Allah është fal Allah është imë shërë shumë Allah është fal shumë Të barake wa ta'ala Estakë për Allah e li jua lëko Të boli së Si ya rabbulen al-kulqa Tahir